Doina Domnului iubirii Doamne, Domn al iubirii, Te iubim, fiindcă doina iubirii în mintea noastră ai pus, ca să vedem în dorul iubirii la toate un răspuns. Doamne, Domn al slavei, Te iubim, fiindcă în slujba slavei Tale ne-ai așezat și doina de slavă noi te am cântat. Doamne, domn al vieții, te iubim fiindcă Firul vieții noastre, în destinul cel Sfânt, l-ai așezat, și purtând o cruce te-am urmat. Doamne, îngeri de mare sfat, te iubim fiindcă patimilor noastre, în sfârșit le-ai dat, și cu credință lângă tine am stat.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 te iubim fiindcă fapta, cuvântul și gândul nostru la tine le-a înalțat. Doamne, Domnul cel puternic, te iubim fiindcă tu calea cea strâmtă, aspră și dreaptă ne-ai arătat. Doamne, Domnul cel tare, te iubim fiindcă răbdarea ta am vins neputințele, ispitele și trândăvia care ne copreșea. Doamne, Domnul al biruinței, te iubim fiindcă războiul nostru, tu cu pricepere l-ai purtat. Lacrimă pentru botez, Doamne, dăruiește ne roa lacrimilor, care ca un al doilea botez, de toate păcatele, patimile, amintirile, semințele răului să ne poartă curăța.